Unui confrate. Nu-i pricep deloc valoarea. Unii spun că-i om de duh. Eu, luat după văzduh, îi cunosc numai duhoarea. Constatare. După noile măsuri cunoscute de popor, alte țări au viitor. Noi avem doar viituri. Unui privatizat. Nu în zadar te-ai că ai ajuns privatizat, fiindcă toată lumea știe, te-ai făcut de băcănie. Europeană Nu sunt românii prea gurmanzi, dar cugetăm pe când prânzim, europenii au flamanzi, iar noi săracii flămânzim.